33. Elizabeth a szobájában próbálta lemosni magáról a rászárat vért. Közben a tükörben meglátta csapzott haját és a szétvágott, összekapcsozott hasfalát. Üvölteni tudott volna, de nem a testi fájdalomtól, hanem a lelki megrázkódtatástól, amin az elmúlt órákban végigment. A tükörben egy pillanatra a mögé lépő, mosolygó Charlie arcát látta meg, ahogy az gyengéden megöleli és óvó karjaiban tartja. A valóság sokkal erősebb és kegyetlenebb volt. Tudta, hogy össze kell szednie magát. A mosdókagyló feletti kis szekrényben nyúlt, és Charlie gyűrűjét vette ki onnan, megforgatta az ujjai között, és megcsókolta, keserves könnyeivel küzdve. Jó, hát jó, nézett ismét a tükörbe, és egy marék gyógyszert vett a szájába, majd a csap alá tartotta az arcát, és úgy nyelte le a tablettákat. Nagy nehezen bebújt az azbest kezes lábasába. Ekkor csilingelt a bejárati ajtó feletti jelzőkészülék. Tessék, szólalt meg, mire az ajtó feltárult, és Janek kapitány lépett be rajta. Ő is a tűzálló kezes lábasában volt. Lihegve nézett a nőre. Mire készül, doktor? Lépett oda Elizabethez. Tudja, miféle hely ez? Azok a tervezők nem itt laktak. Ez itt csak egy telep. Talán a hadseregüké. És azért van eldugva ide, mert volt annyi eszük, hogy ne otthon kísérletezzenek tömegpusztító fegyverekkel. Mert hogy ez a szar azokban a vázákban az. Itt csinálták. Elszabadult, ellenük fordult, és itt a vége. Nézett kétségbe esetten a nőre. Ideje, hogy hazamenjünk. Fejezte be, és már indult is kifelé a lakószobából. Az egyik lény életben van, kiáltott fel Elizabet. A kapitány megtorpant az ajtóban, megfordult és visszalépett a nő elé. Maga nem kíváncsi rá, mit mondhat nekünk? vont a kérdőre a nő a kapitányt. A férfi mélyen a nő szemébe nézett, majd nemlegesen csóválni kezdte a fejét. Egy kicsit sem. Persze, hisz maga csak a hajót vezeti. – Így van. – Ó, igen! – mondta a Flegmán. – De biztosan érdekli azért más is, mert ha nem, miért van itt? A férfi lehajtotta a fejét, úgy beszélt. – Maradjunk abban, hogy bármi történik odalent, én ezt a szart nem viszem magammal a földre, nincs az az Isten, és megteszek bármit, amit kell, hogy itt maradjon. – Azt el is várom, kapitány! – bólogatott Elizabeth csó egyetértőleg.